Tiden går och allt har sin tid, skriver predikaren. Krig har sin tid och fred har sin tid. Var står det? Jo, i predikarens bok, kapitel 3 och vers 8: Skriften ger. Många exempel på att krig har sin tid. Vi kan titta i Temrism bara redan första moseboks, 14 kapitel. Under Abrahams tid, då han fortfarande hette Abraham, Och det står så här där i början. Kapitel 14, första mosebok. På den tid då Amraphel var konung i Sinia. Ar-Jok, konung i El-Azhar. kedorla konung i Ela Och Tidial, konung över Goin. Hände sig att dessa begynte krig mot Bera, konungen i Sodom. Birsa, konungen i Gomorra. Sinab, konungen i Adma. Semebär konungen i Seboim. Och mot konungen i Bela, det är så. Det förenade sig alla och tågade till Och Det var under Abrahams tid. Och under Davids tid kan vi läsa i andra Samuels bokens elfte kapitel. Så här står det där. Följande år, vid den tid då konungarna Plägade Draga i fält. Vad hände då? Jo då sände David och stad Joab. Och med honom sina tjänare och hela Israel. Och det härjade Ammons barns land. Och belägrade Rabba. Medan David stannade kvar i Jerusalem. Här ser vi det var en tid då kungarna plägade Draga i fält. Vad är det att pläga, draga i fält? Det är att bruka draga i fält. Det brukade de göra. Det hörde till. Vi får någonting av samma anspelning i den 48 -de salmen. I Saltaren. Då lyfts saker och ting fram. Det står så här i femte versen. Ty se. Konungarna församlade sig, till tillhopa drog det fram. Det såg det, då häpnade det. Det förskräcktes, det flydde. Bävan grep dem där, ångest liken barna föderskas. Konungarna församlade sig, och det såg det. Vad var det det så? Jo det som de tidigare verserna har talat om. I samma psalm, psalm 48. Det fick en aning om eller förnimma någonting av berg. Stor är Herren och högt lovad. I vår Guds stad på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig. Hela jordens fröjd. Berget Sion, längst upp i norr, den stora konungens stad. Och det var det konungarna fick se. Här antyds också vissa andliga lagar som väldigt tydligt exempelvis kommer till uttryck hos profeten Hosea. Kapitel 1 av Hoseas bok där profeten får profetera. Mot både Israel och juda. Men framförallt mot Israel. Och då säger då får han, då får han fram det här budskapet i sjunde versen. Kapitel 1. Men över juda hus vill jag förbarma mig. Och jag ska ge dem frälsning genom Herren deras Gud. Icke genom båg och svär. Och vad till kriget hör ska jag frälsa dem, icke genom hästar och ryttare. Det här är en andlig lag som faktiskt också Zakaria får formulera väldigt tydligt i Zakarias fjärde kapitel där det står så här sjätte versen. Detta är Herrens ord till Zerubabel. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Vilket du än må vara, du stora berg, som reser sig mot Serubabel, så ska du ändå förvandlas till jämn mark. Ty han ska få föra fram slutstenen under jubelrop. Nåd, nåd, må vila över den. Och då siktar gamla testamentets profeter tydligare rätt in i nya testamentet. Och... Lukas, nej, Johannes, evangeliums första kapitel. Där Jesus presenteras och som den som är full av nåd och sanning. Och av hans fullhet skriver aposten i 16 versen kapitel 1, Johannes evangelium. Av hans fullhet har vi ju alla fått ja nåd, utöver nåd. Om vi vill, mitt i världens all strid och ävlan, ja riktiga krig. Och bataljer som utkämpas har utkämpats inte bara på gamla testamentets tid. Mellan Israel och andra folk. Utan i historien igenom, när evangelium har predikats så har världshistorien liksom kränkt och svängt omkring detta. Kristi, ödmjuka vittnen som kommit med livets ord har ibland befunnit sig, och inte sällan befunnit sig mitt i striderna inte beväpnade med vapen av den karaktären som, man, som världen anser vara vapen. Utan beväpnade med sanningen. Och det här är ju något av det perspektiv vi får av Jesus. När han talar om det här ärendet. Att vara evangeliets förkunnare. Och säger som så. Från Johannes döparens dagar in till denna tid. In till denna stund sa han. Och vad var det någonstans? Det står i Matteus evangeliets. Elfte kapitel och tolfte vers. Jag lät från 1917 här. Från Johannes döparens dagar in till denna stund tränger himmelriket fram med storm. Och människor stormar fram och ryckar till sig. Jag ska jämföra med ett par andra översättningar här. Den äldre översättningen Karl XII. Bibel säger på det här sättet. Samma vers, ja, tolfte versen. Ifrån Johannes döparens dagar och till denna dagen lider i himmelriket våld och det väldige rycka det till sig, riva det till sig. Jämför det med King James Matteus 11 här King James engelska översättning säger som så And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence and the violent take it by force. Det verkar som 1917-19 inte riktigt få fram den här skarpa meningen. Himmelriket lider våld. Något liknande säger Herren Jesus i Lukas evangeliet 16 kapitel. I den 16 versen där. Det våldsamma ryckte till sig. Det våldsamma ryckade till sig. Vad... Ska man, hur ska man fatta det här? Under tiden, under den tid som gått sedan Jesus dagar och apostlarnas dagar, har himmelriket ryckt fram, ja, men lidit våld, lidit våld, våldsamma och rykte till sig. Jag funderar lite grann på hur det här ska uppfattas. Och jag ser åtminstone två olika sidor av det här. Dels har vi det att vi vet att hela nationer har ju liksom berömts av att vara kristna. Kristna nationer, inte minst då i Europa, då hela folket och konungar och stormän har liksom eh, ställt upp för det här vare sig man har varit katoliker eller protestanter i någon form vi är kristna och det har byggts kyrkor och det har det har ordnats med gudstjänster och det här har pågått i århundraden men har också dessa nationer verkligen dragit ut i krig och krigat på ett sätt som egentligen Jesus aldrig undervisade sina efterföljare om att det skulle göra då kan man ju se det här på det viset våldsamma rycker det till sig ja, ända in i våra dagar vi har fullt med kristna symboler i vårt lands styre och samman med jul och, och, och, och högtider och sådär Firas ju Guds tjänst, långt in i maktens korridorer. Den kristna symboliken finns verkligen i hans majestets kungens jultal. Och jag hörde Englands konung, Englands konung, Charles hålla sitt jultal. Och det var ju en riktig predikan, en kort evangelisk predikan kan man säga. Som han fick vara allsindal i det här för något. Skulle kristendomen. Som först representerades. Av fattiga och förföljda. Jesu I senare tider representeras av de som har makten. Den politiska makten. Eller den konungsliga symboliska makten. Och med allt. Vad det alltså handlar om. inte det här en illustration historiskt till Jesu ord? Vilket ord? Jo det är som vi läste här. Att himmelriket lider våld. Det är från Matteus evangelis 11 kapitel. Och 12 vers. Det, det finns också en annan sida. Och det är ju att människan är en syndare spelar ingen roll, hon kan vara hon kan vara rik hon kan vara fattig hon kan vara höger hon kan vara vänster med aposteln Paulus enligt Galatebrevs tredje kapitel 28 vers kan hon vara jude eller grek, träl eller fri man eller kvinna hon kan vara allt möjligt men människan är en syndare på det sättet så generellt så har alltså budskapet om himmelriket Jesu budskap <laughs> under alla omständigheter kommer som liksom att få göra med våldsamma syndare på alla plan där det predikas i alla sammanhang. Och syndaren kan inte annat än i sitt säga, fallna tillstånd. På något sätt alltid liksom missbruka tillfället. Det det, det här uttrycker sig också i aposteln Paulus undervisning i Romabrevet. En apostel som Paulus, till och med han måste utbreda, utbrista jag. armas syndare. Vem ska frälsa mig? Ja, men det är ju det här. När vi tar emot evangelium tar vi ju faktiskt inte emot hur vi än försöker kanske ställa oss. Som att vi tar emot det som fullt värdiga och, och ansvariga och mogna individer. Så det kommer inte till oss på det sättet. När Jesus ger liknelsen om arbetarna i vingården. Och talar till de skriftlärde i Lukas evangeliets 20 kapitel. Då påminner han ju om ordet i, i den 118 salmen. Om stenen som byggningsmännen förkastat. Och då säger han så i det sammanhanget. I artonde versen Lukas 20. Var och en som faller på den stenen. Han ska bli krossad. Men den som stenen faller på, honom ska den söndersmula. Så det går inte att komma ifrån föredmjukelsen. Det går inte att komma ifrån det här att bli krossad. Och himmelriket. Det kommer på ett eller annat sätt att lida våld om vi inbillar oss. Att vi liksom kan ta emot det så. Som stolta och opåverkade. Nej, det måste erkänna. Det är alltså vårt djupa syndafördärv. Och då kommer evangelium som en räddning. Därför att människosånen har kommit. För att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Menar vi att vi på något sätt har vunnit vårt liv. Och vi har, blivit, vi har blivit så kloka. Och vi har blivit så, så att säga, utvecklade. Och vi har blivit så, det är så väl beställt med oss. Ja. Då tyvärr. Så när vi griper efter det härliga evangeliet. Och tror att vi får tag i det. När vi rycker det till oss med våld. Så får vi egentligen ingenting. I våra händer. Och ännu värre. I våra hjärtan får vi ingenting. Och det är där. Någonting måste komma in. Om sanningens ord. Får komma in. Så. Föder det på nytt. Och det är det som behöver ske. Eller. Vad är det att bli en kristen. Du som lyssnar. Du kanske är. Eh, lite fundersam på det. Att ska jag bli en kristen ska jag bli en Jesu anhängare. Ja, tänker du? Jag kanske med min utbildning och med min med min, så att säga kultur och min sociala ställning, min ekonomi kan rädda Jesus och och Kristendomen. Om jag blir en kristen. Men du förstår, det blir alldeles bakvänt. Det är inte så det går till att bli en kristen. Det går inte att komma undan förutmjukelse. Att bli en kristen innebär att man blir överbevisad om sin synd. Att man blir överbevisad om genom Guds ord och genom Guds ande och kanske genom en predikant som mig eller någon annan att det här är det verkliga tillståndet man får se in i sitt hjärta man får se att man är ju räddningslöst förlorad och man kan inte själv rädda någon eller något på det viset men gud han kan rädda, han kan frälsa människor genom Jesus Kristus. Det här är evangelium och det är underbart. Men Jesus talar med Karl XII Bibels översättning nu om att himmelriket det lider våld, budskapet om himmelriket lider våld och våldsamma, väldiga står det men King James får fram det här, våldsamma rycker det till sig, river det till sig och det det är ju ett enormt perspektiv på hela egentligen församlingens historia, därför att den kristna församlingen, ser vi enligt det profetiska ordet, kan utvecklas till att bli en brud eller urarta till att bli en sjöka. Det här är bilder som både profeterna i Gamla testamentet och även Nya testamentets apostlar som också hade Profetiskt uppdrag använder sig av. Och det här eh, har ju att göra med om man liksom menar att det är möjligt att med egen kraft bli kristen. Att med egen kraft och eget intellekt. Försvara, utveckla, befästa den kristna religionen. Har man den föreställningen så slår man sig lätt sig med ett formväsen. Det finns en intressant det finns ett intressant ställe i psalm 22. Som talar just om det här. Hur Guds ord går ut och hur det glada budskapet utbreder sig. Och det står så här. Salmen handlar ju till stora delar om korset. Om Jesu död. Hans dödskamp på korset. Men också hur han blir frälst av Gud. Ja, du bönhör mig och rädda mig undan. En hörningarnas horn står det i 22 versen i denna psalm Och det heter så här i 28 versen. Alla jordens ändar ska betänka det och omvända sig till Herren. Hedningarnas alla släkter ska tillbedja inför dig. För riket är Herren så han råder över hedningarna. Här har vi verkligen ett perspektiv på världsmissionen. Jesus sa ju till lärjungarna efter sin uppståndelse. Mej är given all makt i himmelen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Alla folk. Och det heter vidare här. Ja, alla mäktiga på jorden ska äta och tillbedja inför honom ska knäböja alla det som måste fara ned i graven det som icke kan behålla sin själ vid liv och vilken har ni tänkt på det här här finns ju alltså någonting av ett avslöjande av hur hur, hur det här med himmelriket kommer alltså att missbrukas och man kommer liksom att ta sin tillflykt till religiösa riter och ceremonier, knäböja. Det kan ju vara vackert. Men om det inte är annat än en form, ett sätt att uppträda. Det är inte värt någonting. Jesus talar om det här i Matteus evangeliets femtonde kapitel. Då han förebrår det skriftlärde, för just att de, de har liksom tagit upp seder sedertraditioner som, utveckla, som har utvecklats under tidernas lopp som egentligen inte har med Guds ord att göra. Han säger till dem så här i sjätte versen, Matteus 15. Ni, säger han, har gjort Guds budord om intet för era stadgars skull. Ni skrymtare, rätt profeterade saja som en när han sa Detta folk ära mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Och fåfängd dyrkade mig. Eftersom det är läror det det förkunna är människobud. Så man kan alltså böja knä och delta i Guds och vara med i, liksom, i själva ritualen. Man kan eh, använda sin mun och bekänna, eh, ta Guds namn på sina läppar och göra liksom, stora låta höra stora och, och imponerande bekännelser. Men i själva verket kanske hjärtat är någon helt annanstans. Och det är ju det här som är den rätta vägen. När hjärtat får vara med. När hjärtat blir förvandlat. Och när hjärtat blir upplyst och blir uppfyllt av den heliga anden. Det är då evangelium går fram. Det är inte de stora praktfulla så att säga, manifestationerna. Det är inte, definitivt inte de stora krigen med vapen som världen uppskattar. Det är en kamp för tron, en kamp för tron.